România în direct Așa, abia începem acum La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca BCR Ne, ți-am pus prea multe acolo în playlist Dacă ai avut și tu trei butoane, le-ai încurcat între ele Așadar, doamnelor și domnilor, ați auzit mai devreme la știri, un soi de incident, să-i spunem așa, s-a -a petrecut seară la Muzeul Țăranului Român, unde un grup de persoane care, ați auzit, cântau rugăciuni și purtau benele cu mesaje naționaliste și creștine, au întrerupt proiecția filmului 100 de bătăi pe minut, un film premiat la Cannes cu tematică homosexuală într-adevăr. Acum problema este că genul acesta de incidente au tendința să se repete. Un incident similar, ați auzit de asemenea la știrea, a mai avut loc în 2013, dar mișcarea creștină fundamentalistă să-i spunem, nici nu știu cum să-i spunem, sau naționalistă, habar n-am dacă e potrivit așa, mai degrabă devine din ce în ce mai puternică în condițiile în care acest tip de mesaje, să ne reamintim, și de fapt acesta este motivul pentru care facem dezbaterea de acest fel la România în direct, este preluată și folosită tot mai mult în special de Rusia pentru a asocia homosexualitatea cu Uniunea Europeană, pentru a folosi naționalismul fiecarei țări creștine din Europa de Est, doar ca să scoată în evidență faptul că astfel de țări au ce să caute acolo. În același timp însă, vedeți că noi acum suntem într-un context oarecum particular, să nu uităm faptul că poliția însăși a fost sub diferite acuzații că ar fi uh, protejat un pedofil cu puțin timp în urmă. Asta în condițiile în care mulți dintre români nu fac o diferență între homosexuali și pedofili. Din păcate, e o mare diferență, totuși. Așa zic eu. Habar Oricum, întrebarea de astăzi, pentru dumneavoastră, o întrebare, de, o întrebare de deschidere, de dezbatere, este ce ar fi trebuit să facă poliția presupunând că ar fi știut ce urmează să se întâmple. Eu cred că, de regulă, poliția știe ceea ce urmează să se întâmple. Aseară a intervenit, în sensul în care, oricum, în sală mi s-a părut că erau mai mult, mai mulți creștini din ăștia care protestau decât telespectatori care doreau să urmărească filmul respectiv. Ce ați fi făcut noastră dacă ați fi fost polițistul care ar fi trebuit să iau o decizie dacă îi lasă să întrerupă filmul sau nu? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a dezbate. Bună ziua, Ciprian! Bună ziua! Bună ziua! Mă Ciprian la telefon! Vă ziua! în mod categoric și fără nicio reținere, i-aș fi împiedicat să uh, tulbure acea proiecție uh, dacă aș fi fost polițist. Și eu cred că e important să menționez că spun asta, eu fiind la rândul meu un creștin uh, evanghelic. Mm. Însă, asta nu înseamnă că am tot dreptul să intru peste cei care cred altceva sau practică altceva decât mine din același motiv dacă aș putea spune pentru care nu mi-ar conveni ca atunci când merg eu la biserică să vină acolo și să ne deranjeze cei care cred altfel decât noi. Adică este simplu. Nu îți place, nu te duci nu te duci să încuci pe oameni, e treaba lor ce fac acolo. Deci eu asta și făcut dacă aș fi fost polițist și m-aș fi așteptat ca poliția să, mă rog, să intervină, să împiedice, pentru că nu e normal, după părerea mea. Atenție, nu vorbim aici de o dezbatere religioasă, de fapt. Exact. Mm, vorbim de proiecția unui film. Exact. Încerc să vă exact. spun comparația noastră cu mersul la biserică, nu știu dacă are foarte mare relevanță, doar în condițiile în care, sigur, un film este un act de cultură, iar uh, cult religios... No, eu aici mă refeream, mă refeream, scuze, mă refeream doar la faptul că niște oameni care împărtășesc aceleași valori se întâlnesc într-un anumit loc uh, în acest sens. Aici doar uh, făceam comparația cu mersul la biserică, nu uh, aduceam în discuție elementul strict religios. La fel de bine te putut aduce la un concert de jazz fiindcă urăști jazz-ul, dacă să zic așa. Uh, și deci de aia spun că okay. asta ar fi trebuit să facă poliția Și absolut asta și fi făcut și eu Fără nicio reținere, fără nicio uh, scuză ulterioară Repet, creștin fiind Bine, Ciprian, mulțumesc Poliția ar fi trebuit să-i împiedice 0372069599 Dragoș, bună ziua Dar, Bună ziua, Dragoș, mă numesc Ieșiți de pe speaker, vă rog că vă auziți foarte rău, Dragoș O secundă. Da Uh, uh, rugămintea mea la dumneavoastră astăzi este sigur să argumentăm cât mai mult aceste poziții pe care le explicăm în timpul uh, emisiunii indiferent care ar fi argumentele dumneavoastră eu zic că dialogul este calea către tot ce e mai bun poftiți Dragoș uh, mulțumesc, ideea este că avem dreptul la exprimare liberă, dacă îmi permite străim în România și pentru suntem români și avem dreptul să ne exprimăm există, totuși, există mai multe limitări ale acestui drept la exprimare liberă să știți. Ok, acel grup va Eu din partea mea ca cetățean cred că mai mult de deranjarea liniște publice nu au făcut nimic Deci în primul rând că în orice instituție în care intrăm avem un afiș, accesul interzis minorilor, firmat animale și deranjarea liniște publice se va fi în următoarele va suporta consecințele Referitor mm -hmm. la organele abilitate în primul rând că este o instituție în care trebuie să aibă cel puțin poliția locală, nici de cum miliția. Doi la mână, acel grup nu cred că uh, s-a referit la cineva din sală, s-a referit global. La ce? Uh, acel, rușine fă, acel să vă grup? fie... Deci au strigat rușine, rușine să vă fie... La cui? S-a referit la cineva anume? Mm, nu știu, eu vă citesc nu de pe adevărul cui. și trageți dumneavoastră concluziile. Eu? Eu am, am ascultat aseară la uh, mass Media acela eveniment. Am ascultat și acum dimineață ceea ce ați transmis dumneavoastră. Eu ceea ce vreau să mă exprim, dacă îmi permiteți. Da. Organele, abilitate, sau persoanele care ne păzesc pe noi, pentru care noi cetățean de rând, plătim, ca drept, dau un exemplu, la, la mult s-a întâmplat cu o doamnă, cu un copil. Ace, a, a, acele persoane care au venit și au ridicat, au ridicat pe doamnă, pe sus. Nu știu. Nu știu la ce știre vă referiți, mie cam scapă știrile astea cu violențe și Da, da, a fost o deci o doamnă a fost într-un magazin să cumpere ceva, a ieșit uh, un, uh, o altercație între ea și copil, da, și poliția a venit pur și simplu și au tăvălit-o. Au tăvălit-o o femeie. Ata ce înseamnă? Organele care ne păzesc pe noi, da. nu au habar. Nu sunt Ok, hai de să revenim la tematica asta noastră. De deci ce organele, ce ar fi trebuit să facă aseară? Da, trebuia aseară. Eu mi se pare că, din partea mea, că a procedat corect. Da, eva evacuați sala și, în cazul în care vă convine ceva, stați afară și faceți tamtam -tam sau ce doriți în Cereți-vă drepturile afară, nu în această instituție unde anumite persoane au plătit să vizioneze acest film. Sau bine, Dragoș, făcut. mă simt dator să reiau un pic din știre. Eu o să vă citesc ce a scris adevărul... Colegii mei au prezentat însă destul de amplu evenimentul mai devreme la știrile de la ora 13, zice așa Manifestanții au început să spună rugăciuni să intoneze cântece religioase și imnul național, cerând explicații privind autorizarea difuzării filmului. Ei au spus că și-au cumpărat bilete în mod special pentru a putea protesta și au dat vina pe George Soros și pe ambasandele străine care influențează negativ generația tânără. Rușine, rușine să fie au strigat cei prezenți în sala de cinema și au continuat să cânte... Cântece religioase. Acest film va distruge viețile tinerilor din România și dacă nu ar fi existat banii lui Soros, acest film nu ar fi fost proiectat în cinematograf, a fost explicația protestatailor. Oamenii care nu reprezintă nicio asociație au spus că un film cu un asemenea subiect este inadmisibil să fie proiectat într-un centru al spiritualității românești, cum este Muzeul Țăranului Român. 0372069599 Gabi, bună ziua! Bună ziua, Vă ascultăm. Uh... Nu pe de parte, aș vrea să fac o precizare legată de locație. Într-adevăr, nu mi se pare cea mai potrivită locație aleasă pentru uh, proiectarea uh, unui Muzeul Țăranului și... Român are o sală de uh, cinematograf. Ar fi Corec, proiectat de, numai moromeți acolo, să înțeleg? Vorbeam de, de, de tematica a filmului. Nu mi se pare uh, ok aleasă locația. Nu văd legătura între... Uh, tematica filmului și blocarea uh, care, printre altele, este un muzeu uh, important al, uh, al nostru. Okay. Uh, trecând pe acest aspect, uh, de asemenea nu văd ce, uh, ce legătură are intervenția poliției uh, cu derularea unui astfel de film. Uh, nu cred că este treaba poliției să se implice în uh, a stabili dacă uh, se poate derula filmul respectiv sau nu. Nu asta v-am în, întrebat. V-am întrebat, întrebat care... dacă poliția ar fi, uh, fi trebuit să intervină pentru a preveni întreruperea difuzării filmului. Corect, poliția uh, era datoria poliției să intervină uh, în întreruperea acestui eveniment. Uh, dacă ar fi să facem o paralelă, imaginează-ți ce s-ar fi întâmplat dacă un grup de homosexuali ar fi dat nevală în duminica într-o biserică unde preotul își desfășoară slujba. Cu siguranță ar fi și bătut de acolo. Nu știu deci să există se... un conflict între, bise... între homosexual și biserică. Poate dar nu știu eu. Făcut o paralelă, am făcut o paralelă a ceea ce s-a întâmplat, da? Da, dar ați persoanelor ați indus o idee care nu știu dacă e conformă cu realitatea. Adică, habar n-am... Dacă noastră știți că homosexualii urăs biserica, spuneți lucrul ăsta. Eu nu pot să vă contrazic, dar nu cred că e așa. Nu! pentru a-și pe propriile alegeri, da? Dacă ați făcut într-o biserică, chestia asta. Un grup de homosexuali. Încă o dată, Gabi, precizez faptul că... Gabi, precizez faptul că, din ceea știm, ce știu da. eu, deși care repudiază homosexualitatea, nu știu dacă este valabilă și viceversa. Înțelegeți e, ce spun? Da. Ok, bun. Okay. Să continuăm ideea. Okay. Deci, poliția ar fi trebuit să intervină, spuneți dumneavoastră, deși vi se pare nepotrivită proiectarea filmului respectiv la Muzeul Țăranului Român. Exact. Dar vorbim totuși de lucrurile sensibile din punct de vedere al poliției. Turburarea liniștei publice, amendarea celor care au deranjat derularea evenimentului respectiv. Se poate deranja liniștea publică prin intonarea cântecului deșteaptă de române? Bineînțeles, atât timp cât acolo este un eveniment în, în, în, în derulare, cu siguranță. Vă mulțumesc. Simt nevoia să vă citesc din adevărul ce mai scrie despre film, filmul ăsta. Acțiunea filmului 120 de bătăi pe minut, regizat de francezul Robin Campilio, recompensat cu marele primul de la can 2017, are loc în Franța la început anilor 90, pentru că SIDA face renumărate victime de mai bine de 10 ani, activiștii de la... Acta Paris, își intensifică acțiunile în lupta contra indiferenței generale. Viața lui Nathan, care s-a alăturat grupului de curând, este bulversată de întâlnirea cu Sean, cred, un militant radical. Producția franceză a intrat în cinematografele din România, începând cu 26 ianuarie 2018. Da. 0372069599 Robert, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Uh, Moise, în primul rând culpa este comună. Nu trebuia filmul să fie difuzat în locația respectivă. De ce? Și eu sunt creștin, sunt... Mm. Totuși e Muzeul Țăranului Român și parcă nu se leagă subiectul filmului cu specificul acelei locații. Specificul acelei Putem locații, ascultați-mă puțin, Muzeul Țăranului da. Român să știți că este un loc uh, frecventat de ceea ce numim hipsteri, mult, în ziua de astăzi, adică Tineri, moderniști, progresiști, care se leagă cumva, chiar și de ideea asta, de respect al tradiției dacă vreți. Care găsesc oarecum cul. Cool... Da, risc eu un pic, acum și vă zic, le place un soi de sănătoriți să din ăsta modern. Da, Întoarcere okay. la izoare, okay. cum să spun. Da, da, ceva de, de genul. Să se la mall, da. că există acești oameni acolo? Nu <sus> zic că nu. nu știu să vă spun. Nu știu păi, să vă răspund la această întrebare. Și acest, și acest grup de așa-zis credincioși fanatici, în sensul prost al cuvântului, fanatic. nu ați numit așa. Eu am da, zis că sunt da, fundamentaliști. Fundament fundamentaliști, da, ok. Va fi frumos, nu sună frumos, nu-i nu, nu nu normal. Uh, trebuia amendat, legea 61, în vigoare, deranjarea ordinei și niștei publice, indiferent că ei cântau acel imn sau indiferent ce făceau, deranjau alte persoane care urmăreau ceva, care plăteau un bilet pentru spectacol respectiv. Deci poliția ar fi să prevină o astfel de întrerupere, ziceți. Uh, prevenitul ăsta e mai dificil, pentru că trebuia să aibă informații uh, cum să spun, din interiorul acelei, acelui grup, că urmează să se manifeste și atât. Și e greu de pătrun în sens, în asemenea medic. Nu e greu deloc. Uh, și uh, eu cred că dacă poliția, habăr cine, autoritățile române, nu supraveghează cu atenție Grupările fundamentaliste, extremiste, să le zicem așa, atunci îi plătim degeaba. Da, mă rog, asta e o altă discuție. 0372069599. Cine urmează? Adina, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, și eu sunt de acord că trebuie o amendați. Pentru că. Nu știu dacă iau amendați sau nu. eu. Întrebarea mea este dacă ar fi trebuit prevenit incidentul. Adică, dacă dumneavoastră fim polițist, incidentul, Adina, dacă... dacă dumneavoastră, să zicem, ați fi fost în locul unui polițist care știa ce urmează să întâmple, i-ați fi oprit sau nu? Să i-ați fi lăsat să intre și să cânte? Da, acolo? trebuiau oprit, prin orice mijloace. De ce? Pentru că pentru că noi tindem spre valorile democratice, unde homosexualii tind să fie acceptați. Și, nu știu, așa mă gândesc eu. Eu fac parte din grupul la progresist, cum ziceți și în care crezi că sunt trei oameni, poate pur și simplu nu înțelegem. Și filmele astea au rolul de a ne face să înțelegem mai bine. Okay. Nu nu dau seama, deci ar trebui oprit o producție care este apreciată în Occident. Adică eu îmbrățișez valorile Occidentului aproape 100%. Chiar așa? Nu le judecați cu mintea dumneavoastră? Adică dacă a luat premii de la Cannes, asta înseamnă că în mod necesar e ceva bun care o să vă da, placă? pentru că pentru că eu nu înțeleg. La noi nu sunt homosexuali pe stradă, nu-i nimeni. Și înțelegem din filme, dacă... Adina, unde trăiți dumneavoastră? În județul Neamț. Ok. Bine. Într-o comună. Ok. Bine. Cum considerați dumneavoastră? Vă mulțumesc pentru faptul că ați intervenit. Din ce știu eu, homosexuali sunt peste tot. Poate sunt mai discreți decât alte grupări și au existat dintotdeauna. Dar asta e o altă dezbatere. Daniel, bună ziua! Bună ziua! Și eu sunt de acord că trebuiau opriți, dar în același timp, cred că am citit diverse știri și am văzut că și activiștii gay au oprit anumite acțiuni creștine, cum sunt, de exemplu, lansările de carte. Nu știu la ce vă referiți. Și uh, oricum aici uh, trebuie să facem... Adică orice orice formă de extremism uh, trebuie oprită. Că și dintr-o parte, și din alta. Probabil și că aveți dreptate. Poliția trebuie să-și să facă treaba. Iar sunt de acord cu toți care au spus că locația trebuia să fie asta și nu Muzeul Țăranului Român. Părerea mea personală. De curiozitate, când a fost ultima dată la Muzeul Țăranului Român? Anul trecut, în primăvară. Bine, vă mulțumesc, Daniel. 0372069599 Elena, bună ziua! Bună ziua! V-am ascultat încă de la început și pe mine m-a șocat întâmplarea. În primul rând, eu merg destul de des, sunt din București, merg destul de des la Muzeul Țăranului și, într-adevăr, sunt tineri de toate generațiile și orientările. Dar ce uităm, în primul rând, este că era pur și simplu un film. Și în sale erau chiar critici de film Adică am citit pe Facebook la Tudor Giurgiu Deci oamenii au plătit un bilet Ori să vină un grup, indiferent că Și grupul a plătit deci, bilet să să romne, uh, Au plătit bilet Și ei, păi, în momentul în ce care asta. Casiera i-a văzut și au plătit bilet Trebuia să nu-i lase Deci până la intervenția poliției Eu cred că există cineva acolo Au și paznici. eu am fost destul de des Și nu trebuiau lăsați Apoi de, de ce au întrerupt filmul, adică dacă a venit poliția trebuia să-i trimite acasă, dar oamenii care au venit special la un act de cultură. Repet, nu cred că erau ghei în sală în totalitate. Era Tudor Juju, pe care chiar îl cunosc din presă și e un uh, reputat uh, critic de film și alți oameni. Sala oricum era plină, e un film de nișă. De ce nu le-a rulat totuși filmul după? Adică am plecat seara să văd un film și au venit, unii au cântat și eu n-am mai văzut filmul. Mm. Mi se, asta filmul mi se nu putea le fi da apoi, nu, nu putea fi, da fi. Au anunțat că filmul, că proiectarea filmului va fi reluată și că toți cei care au plătit bilet vor avea ocazia să vadă filmul. Deci mai pierd o seară din programul lor. Dacă aveau copii, gen așa, trebuie să-și facă programul. Sau o câștigă. Depinde cât extremist. de bun e filmul. Da, mie mi se pare că grupul de extremiști, nu știu dacă sunt chiar creștini sau naționaliști, mă rog, un grup de extremiști au vrut să capete atenție și s-au dus și ei unde știau că nu e foarte mult public, pentru că dacă era, nu știu, la o sală de cinema într-un mall, clar nu îi lăsau sau unde, chiar e sala plină. Am vrut să dau exemplu Patria sau Studio, dar din păcate s-au închis, dar într-o într sală efectiv cu sala plină nu cred că îi lăsau și nu cred că întrerupeau. Au vrut să atragă atenția asupra lor, au reușit. Personal, era pur și simplu prea... Eu cred că era un film premiat la Cannes, poate era valoros, și cinematografic, poate nu, dar oamenii au, le -au ales să-și petreacă o seară să vadă un act de cultură. Și atunci, de ce o grupare? Să vină, am văzut filmarea pe Facebook, chiar am văzut că erau efectiv niște am citit că erau niște tineri cu ochi sticloși. Nu știu dacă erau ochi sticloși, dar oricum nu nu ne deranjăm unii pe alții, da? Cum nici gruparea gay nu se duce la filmele, eu știu, cu tematică religioasă. Atenție, nici, uh, atenție, Elena, vedeți că nostru comitet deja acest da. păcat. Nu este Așa. un conflict, acolo era vorba de niște oameni. deci am stabilit că era de vorba niște de niște oameni care, oameni care vedeau un film. Oameni. Nu erau deci, neapărat că... gay în sală, erau niște oameni care vedeau of un mai. film. Nu erau, exact, exact. Mai de asta mi se pare ciudat că poliția a decis să suspende filmul. Pur și simplu trebuia să, nu le, mm. să le dea amende celorlalți, să nu-i lase să cumpere bilet și să-i trimită acasă. Și ceilalți care au văzut la un film, au venit la un act de cultură, trebuiau să-și vadă seara mai departe. Okay. Adică, bă, e punctul nostru de vedere. Eu am profitat un... să atrag atenția asupra lor. Asta este părerea de mea. De ce vă îngrijorează de că... chestia asta, Elena? Ok, observația dumneavoastră Pe... este într adevăr da. bună. Ce dacă te uiți să vezi cui poți o constați faptul că au atras atenția? Exact. Bun. Pleți de ce vă îngrijorează asta? Că... Pentru că este valul acesta de împotriva UE, împotriva Europei, noi să fim exact cum spuneai domnul mai devreme, cu rușii și cu comuniștii, părerea mea. Pe Eu am zis că cineva folosește acest val și vă reamintesc <coughs> de un film pe care, nu am zis că îl creează în mod necesar, dar sigur îl și folosește. Vă amintesc că acum vă câțiva ani când a apărut un film de propagandă pe YouTube, difuzat și în mod evident făcut de Kremlin, se numea Iar Ruschi Ocupant. I-am pus subtitrare și l-am dat și la televizor la vremea respectivă. Între uh, mulțimea de cadre care apăreau acolo era și Concita Vurst, celebra, uh, celebrul domn cu barbă îmbrăcată în rochie care a câștigat Eurovizionul. Și acolo era legătura foarte clar făcută între Europa și homosexualitate versus tradiționalism creștin și Rusia. 0372069599. Aseară n-a existat nimic de felul acesta la mețări Au intrat niște oameni acolo cântând cântece creștinești, interpretându-le chiar bine dacă am ascultat eu din ce mi-a difuzat Cipriana aici. Mihai, bună ziua! Mihai, închis scuze, Mihai, că v am ținut atât. Marius, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Uh, Într-adevăr, că și antevorbitoarea mea. Are perfecte dreptate Au fost un grup de tineri care probabil Și cel mai sigur au vrut să trag atenția A uh, cui? Iar... Au vrut să trag atenția cui? Atenția publicului Ca să ce? Nu știu, să-și exprime o părere, să fie în centrul atenției Și ce era rău asta? Probabil au, sunt acei Teribiliști din ziua de azi Care fac tot felul de faze pentru a fi În centrul atenției, ca să capteze Imaginea sau, Dar în schimb, poliția greșit categoric Trebuia să intervină, să nu întrerupă acel film, ca orice activitate publică presupun că aveau toate autorizațiile necesare. Mm -hmm. Și eu presupun la fel. Și uh, atâta timp că au avut autorizație pentru a viziona acel film, poliția a greșit categoric că nu a intervenit și trebuiau să leze filmul, să roleze în continuare. Exact cum a spus și antivorbitoarea mea, oamenii au plătit un preț, un bilet, pentru a viziona acel film, că au fost o decizie proastă sau bună, e decizia lor. Mm -hmm. Dar, în schimb. Cât de potrivit e difuzarea unui film despre homosexual la Muzeul Țăranului Român? Atâta timp ca muzeu. Deci, Muzeul Țăranului Român, categoric, e o societate. N-am înțeles? Cale mai spuneți o dată? Zic Muzeul Țăranului Român, presupun că are în spate o societate. E o instituție A publică. E o instituție bugetară. Bun, și nu poate închiria acea sală pentru a face un venit extra? Ba da, da, vorbim de țăranul ba. român, care era creștin și sfânt, straight, și heterosexual, să zicem așa, sau nu mai știu, sau explicam. Muziu este un muzeu, o sală de cinematograf este o sală de cinematograf. Bine. Bine, Marius. Nu poți să transmiți anumite filme într-o sală de cinematograf. Poți să depui și dramă și tot de grav, și comedie și ce filme mai sunt. Bine, Marius, vă mulțumesc pentru opinii. 037 Adrian, bună ziua! Alo, bună ziua, domnul Moise, mă Vă ascultăm, da. Eu am 18 ani și 4 luni. Vreau să spun că este o mare mizerie ce s-a întâmplat. Lumea este total împotriva persoanelor homosexuale. Mi se pare o porcărie. Vreau să spun că sunt foarte mulți tineri de vârsta mea, care fac chestia asta și sunt homosexual, dar le este foarte frică de uh, persoanele astea care sunt împotrivă. Eu, da, sunt homosexual și nu mi-e rușine să spun chestia asta, dar bineînțeles mă feresc. Uh -huh. E ceva foarte urât în România, vă spun sincer, și de asta foarte mulți tineri pleacă și fi e un motiv, dar nu sunt. Oamenii știu, nu pleacă spun, din România, spuneți dumneavoastră, zi, pentru zi, că zi, sunt homosexuali și uh, nu sunt tolerați? Asta ziceți? 75% din tineri, da, foarte mulți prieteni... 75% dintre tinerii care pleacă din România sunt homosexuali? Homosexuali, deci uh, 75% din homosexuali pleacă din România. Și Ad... ei fiind tineri. Adrian, ok. De ce nu 77,4% dintre tinerii care pleacă din lua Nu, Eu am spus așa în... un... Am spus ceva așa în mare, nu 74% sau cum am spus dumneavoastră. În schimb, poliția, cum a procedat poliția, sunt total împotrivă. Eu ce vreau să spun și de ce am intrat, vreau să spun că mi se pare penibil să nu-i acceptăm pe unii oameni, că și ei sunt oameni la fel ca și noi. Și uh, vreau să spun că eu sunt tânăr și mi este foarte greu în România. Tuturor ne e greu. Vă mulțumesc pentru telefon, Adrian. 037 Parcă totuși procentele lui Adrian sunt mult prea mult umflate, dar mă rog, e percepția omului asupra realității. Răzvan, bună ziua! Bună ziua, eu în primul rând aș vrea să vă recomand telespectatorilor, mă rog, ascultătorilor da. Să meargă să vadă filmul, pentru că e un film grozav E mai mult decât un film despre gay, e o istorie a societății act Paris E despre lupta unor oameni pentru drepturile lor mm -hmm. și, și eu sunt gay și vreau să zic că spre despre de, de, de cei de dinaintea mea Viața mea e ușoară, adică prietenii mei știu, că mea știe. Dar și înainte trebuie să facem un pic mai mult pentru asta, să nu ne mai ascundem, să avem așa curaj. Și... și să trebuie trebuie nu vă e teamă că o să treziți exact genul acesta de reacții și că vor fi amplificate? Nu, pentru că oamenii... Oamenii te văd așa cum ești, adică ești bun la locul de muncă, ești profesionist, ești un tip la locul tău și, în plus de asta, ești și chești. Și care e problema? Este posibil, Eu -am avut, uh, Răzvan, este posibil ca o neplocite. parte a oamenilor, depinde în ce mediu trăiți, este posibil ca o parte a oamenilor devolat. să vă vadă așa și să nu intereseze ce faceți dumneavoastră când sunteți în dormitor. E posibil ca da. alți oameni să fie speriați de faptul că sunteți diferit de ei? Păi, da, dar este și datoria noastră să, să ne prezentăm, să arătăm că nu suntem chiar așa de diferiți. Adică, că oameni suntem, că. Da, Na, mă rog. Ce vârstă aveți? Asta cred eu. 28 de ani. Mulți înainte, vă mulțumesc pentru telefon. Lucrurile astea să știți că au fost. Din totdeauna au fost sensibile, nu numai în România, peste tot. Sigur, pe măsură ce societățile evoluează într-o direcție sau în alta, conflictele se adâncesc sau, din contră, au tendința să se rezolve. Eu am trăit anii 90, când homosexualitatea era infracțiune în România. Și când, vă rog să mă credeți când vă spun, niște ani de zile, articolul 200 din codul penal, cel care... Uh, mă rog, îi condamna pe homosexual la pușcărie în situația în care erau prinși, a fost utilizat, utilizat de niște bolșeviști bătrâni ca să ne țină la distanță de Europa. Sigur, nici noi, adică noi ne doream să trăim în Europa. În același timp aveam un complex de asta de probleme, homosex, condamnarea homosexualilor fiind foarte abil folosită, tocmai pentru că o parte a populației era foarte speriată de dezincriminarea homosexualității ca infracțiune. În fine, 0372069599, aș vrea să vă spun că eu știu, ca trăitor, ca reporter și ca jurnalist care intră mult în contact cu foarte mulți oameni, eu nu cred că procentul homosexualilor este diferit astăzi față de anii 90 când homosexualitatea era infracțiune sau față de acum 2000 de ani când pe aceste treau trăiau dacogeții. În fine, Eu o altă dezbatere. George, bună ziua! Bună ziua, Moise. Vă uh, referi, Referitor la subiectul emisiunii. sunt da. părere că poliția ar fi trebuit să, să urmărească ce se întâmplă acolo, să oprească întreruperea acelui... Să împiedice, ok. Să da, să împiedice acei oameni. Creștini, și eu sunt creștin, creștinii trebuie să fie deștepți. Creștinii nu, sunt, nu trebuie să fie proști. Din punctul meu de vedere... Uh, acei oameni au acționat ca și niște habornici. Ce, ce au rezolvat cu opțiunea lor? Mm, au oprit firmă, Staci? au devenit uh, da. știre națională, vorbim, uite, despre ei, în loc să vorbim despre faptul că scad salariile în România. Deci, exact. deci da, au exact. destul de multe lucruri, dacă stau să mă gândesc. Da, dar în același timp au pus și nu știu, dacă pot să zic, o pată asupra creștinilor Adevărat, Biblia nu nu te cheamă să dai în cap la un homosexual. Nu sunt de acord cu homosexualii. Mie îmi provoacă dezgust, cu riscul de a supăra pe cei dinaintea mea, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă duc. să mă duc să, să i fac rău, să-i dau un cap uh, acelui homosexual. Este alegerea lui la fel cum este și alegera mea. Atenție, vorbim de proiectarea unui film pentru Dumnezeu. Trebuie să repet, nu correct. cred că erau numai correct. homosexuali în sale. Tudor correct. Giurgiu, Asta atât cât correct. îl cunosc eu pe Dur Tudor Giurgiu, este un foarte respectabil regisor de film. Nu habar n-am ce correct. preferințe sexuale are și zău dacă mă interesează vreun correct. pic. Corect, tocmai de nu aveau ce, de ce să întrerupă acei oameni proiecția cinematografică. Acum, no. este un pic delicat acest subiect. De ce un film cu tente homosexuale a fost uh, rulat la Muzeul Țăranului Român. Uh, amintit și un uh, domn mai devreme. Hai să vă zic care e. Deci, în general, cei care aduc filme în România vor să fac sau fac vizionări la MTSR pentru că mtsr este un loc de cultură. În felul acesta, un film care poate ajunge și într-un cinematograf de mol este adresat mai întâi sau concomitent unei elite culturale. Un film de artă, de regulă, este vizionat la Mețere. E acesta un film de artă sau nu? Habarnam, de, de Gustibus. Eu pot să zic că nu, Philip Stan David poate să zică că da, habarnam, fiecare... Eu n-am văzut filmul, sincer să vă spun. Și acesta este motivul pentru care mețere este ceea ce a fost menit să fie, adică un loc de cultură. Înțelegeți? Păi din voie să nu împărtășesc. Adică uh, din punctul meu de vedere, cultura înseamnă cu totul și totul altceva. Nu răspândirea acestor uh, știu curente homosexuale. Nu mă, cred, nu, nu știu că e eu un film. Nu, mult nu cred că e un film de propagandă. Habar, n-am poate fi așa, dar uite, aș vrea să vă recomand un film. Numai să-l caut eu acum, pe net că nu mai știu exact cum se numește. Uh, despre Alan Turing, sunt, dar nu mai știu cum se cheamă exact, l-am văzut. A, ah, uh, Secretul Enigmei. Uh, sau, da, Enigma se cheamă. E despre celebra mașină de criptare, mă rog, inventată de un homosexual care a avut mari probleme din cauza faptului că era homosexual și a terminat-o foarte prost. Filmul este nu însă este foarte bun. Homosexualii Așa. Scuze da. homosexuali au existat, există și o să există în continuare. Vă uh, repet, asta nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem în evul mediu să-i aprindem pe rug. Ok. Uh, Creștinii au fost cei care au aprins pe rugă uh, cei considerați vrăjitori sau, mă rog, uh, noi trebuie să fim deștepți. Vrăjitoare mai da. des decât vrăjitori. Bine, bine, George, vă mulțumesc și pentru vrăjitoare. mesaj. Mulțumesc și eu la revedere. 0372069599, mai avem câteva minute. Marian, bună ziua! Marian? Marian, m-au zis pe telefon mai bine decât pe radio. Uh, salut, măiți, scuze, acum l-am uh, blocat. Uh, referitor la tema emisiunii tale, nu am văzut filmul, așa cum ai spus și tu. Uh, cred că ar fi trebuit acei oameni să protesteze afară. Ar fi fost o idee, eu așa am văzut că s-a mai întâmplat mai pe peste tot. Când nu ești de acord cu uh, subiectul unui film sau cu anumite lucruri, o piesă de teatru, poți protesta afară și poți atrage fix aceeași atenție ca atunci când ai merge în interiorul acelei săli. Nu cred că ajungeau uh. la știri dacă protestau afară. Crezi? Da. Vă spun, vă spun pentru că ani de zile acest de mișcări extremiste nu a intrat la știri pentru că nu a prezentat importanță și ca jurnalist trebuie să faci acest tip de judecată. Merită sau nu merită să dai această știre când este evident faptul că cel care provoacă acest tip de manifestație o face pentru a ajunge la știri. Da, aici ai perfectă dreptate. Ai mai spus o chestie legată de film, dacă este o operă de artă sau nu. Păi, hai să ne gândim. Noi avem vreun premiant la can Din uh, regizorii noștri sau? Din ce știu eu, da. Și filmele lor au fost apreciate la can? Parcă da, da. Din ce mi-aduc aminte. Așa, dar nu avea păi, o tematică așa, cred homosexuală. Că, cred că aici ne, ne cramponăm de chestia asta cu homosexualitatea... Bă... Dacă am vedea filmul sau ne-am uitat, cred că ne-am legat de, de cu totul și cu totul altceva. Putem transpune chestia asta cu homosexualitatea, e vorba din ce, am auzit din ce ai povestit tu titlul filmului și am mai văzut ceva pe net dimineață da. uh, despre niște uh, oameni care luptau pentru a avea acces la tratament. Păi lucrul ăsta poate fi și, nu știu, cu niște copii care nu au acces la niște vaccinuri sau, și așa mai departe. Da, în, de? 70, în anii 70-80 vă spun că problema, adică dincolo de faptul că apariția SIDA, care, era, care a fost numită atunci, în perioada respectivă, ciuma gay, pentru că era mai frecventă printre homosexuali, se transmitea prin, mă rog, prin injecție, după care erau tot felul de teorii legate de astea. Au existat inclusiv teorii conspiraționiste că nu se face un tratament ca să i împuțineze pe homosexuali, să i împuțineze pe drogă. Nu vă imaginați ce isterie a fost în anii... Uh, 80 în special, dar noi nu aveam în România atât acces la informație cât avem acum, și 90 pe această temă. Până s-a descoperit că, de fapt, ciuma gay, nu era ciuma gay, se transmitea prin sânge. Iar în România, cei mai mulți infestați de SIDA au fost oameni care și-au făcut o transfuzie la spital. Elena, bună ziua! Elena? Nu mai am timp cu Elena, s-a terminat și emisiunea și nici nu mă aud Elena. Alo? Mase, Ioan, da, scurt, vă rog, Ion. Scurt, 8 martie 2017, 2017 la Universității din Timișoara întreruptă de către o manifestație gay Într-un discurs uh, Ținut pentru coaliția, pentru familie Sau ceva de genul era De mm -hmm. ce nu s-a făcut atât azi și atunci? De ce n-a intervenit poliția? S-a anulat acea întâlnire S-a întâmplat la fel numai că de partea creștinilor. N-am înțeles de ce atâta publicitate li se face, din punctul meu de vedere cred că tot gai ar fi ăia care au mers și au susținut că ei sunt creștini și opresc. Eu nu mi se pare logic. Sincer să vă spun, eu nu găsesc foarte clar logica a ceea ce a spus dumneavoastră, dar e ok dacă dumneavoastră da, considerați. Da, te-o pe așa. Google, găsiți 8 martie 2017. Nu, nu, nu, în legătură cei, cu faptul că cei care au întrerupt filmul de-aseară erau tot gay. A, nu, nu, nu, nu, asta e o conspirație mese de mea. Deci nu... <sus> <sus> Ioan, vă naspă, sunteți creștin? Da, sunt creștin relație? Aveți o relație, am gay, aveți o relație strânsă timp... cu Dumnezeu? Am o relație strânsă cu Dumnezeu. Și am și prieteni gay, am avut Credeți și... Credeți că relația noastră cu Dumnezeu poate fi comparată cu relația pe care eu, Moise, o am cu Dumnezeu? Nu cred. Deci fiecare dintre noi are propria sa relație cu Dumnezeu, nu e exact. așa? Exact. Da. Nu vreți cumva să le lăsăm fiecăruia din țara asta să aibă propria relație cu Dumnezeu fără să o impunem în mod necesar pe anumite canoane sau nu? E doar o întrebare.